Та іноді, із-за підмоги свого розуму сьовитого, отхвилювався від карності, а як Остап, то той байдуже собі спускатій та лягав під березу мовчки, не дбаючи про змилування. Його теж, як і Остапа, поривало до зусилля, але ж почувався він душею і на іншу річ». На кохання почуватись став він скоро переступив за вісімнадцятий рік. Дівоча врода теперенька частіше йому на палки думки спадала. Пробуваючи на беседі філософській, він бачив, що хвилини кралю, як зоря, що хвилини мріла йому чорнявая та білява чарівниця, Що хвилини визжалась вона йому квіткою чорнобривцем, Калиною, пишною рожою пахучою, Що хвилини мелькала йому лискучі туги перси дівочі, Біла, прихороша, уся гола рученька, Саме навіть убрання – Облипле круг її дівочого, але дуже гостану, Одгонялось йому в думах, якимсь невимовним любим почуттям. Але ж мусив він той від товаришів ховатись З оцими яровитими думами, що поринали його по робочі натуру За тих бо часів вважалось за соромну і ганебну річ Матися козакові на думці про дівочу крес... вроду. Та й кохання милування, не воспитавши найсамперше буйного бою. Останнім часом він вряд хіба ставав за привітця гоління товариства на здобитки, але більш блукав собі самотньо в Києві по глухих кутках, окритих вишневими садками, проміж невеличких хаток, що так приємно визирали на вулиці, де тепер старий Київ, де жило тоді вельможне шляхетство українське і ляцьке, та де будила були вже з примхами». Якось одного разу задивився він, на його сливе наїхала будара якогось ляцького дуки. А надто ще й хурман з дожелезними вусами щобнув його добрий байбарою. Андрій роздротився, наче на нього вогню скинуло з опалу. Як не самовитий він міцною рукою за задні колоси і спинив ту будару. Але ж хурман Підбігаючи дяки до да байбару, стобнув між її коней коні сіпонули, і Андрій, на щастя, встиг відхопити руку, але ж гепнув, заоравши носом у багнюку. Як той дзвінкий та гармонійний рейд розітнувся йому над головами, коли він зирк, аж край вікна, як зірниця, зійшла. Стоїть краля, що й вроду віку не лучалась йому бачити. Чорноока, миловида, мов сніг той зорей осяєний. Щиро вона осміялась з того сміху. Вона, як зоря блискуча, михтіла своєю красою. Андрію Теттарів, він не стямившись, дивився на ню, та й малював собі ще дужче, видкалом обтираючись. Чия вона є оця краля, міркував він. Мавсь, був наважитись довідатись від челяді, що багато одягне стояла за ворітьми округи молодого кобзаря, слухаючи його спів, але ж челяд та я не ларегіт. Зобачиш, як з його мацапура та й аніже не відказала на його розпитки. Нарешті дізнався таки він, що краля тая була дочка воєводи Ковенського, що приїхав під час у Київ, Другий ж нічі. Як подобно одним тільки завзятим школярам, Андрій переліз через частокілу садок, далі знов на дерево, що розляглося гіллям на саме будилище. З дерева знов переліз на дах, та й знов димарем проліз просто у кімнату до тієї кралі. А вона, на той час сидячи перед світлом, виймала звук «дорогі серги». Вродлива ляхівка, забачивши перед собою незнайомого чоловіка, з переляку